Aztalena dugu eta aztalena hor egiten oidugun bezalaxe, e, orain eskualdeko informazioa, oar so bidasoko itzako zuzen daria, urko txabesteik aixegun hon. Bai, aixegun hon. Zemogu zendau? Zendau zokere? Bai, zendau. Da. Gorfugulaz, ez duguetengo. Eh, ez, ez. Obetuz ez, gaur ez. Ba, ba, bazembeste ba, ba, gallez. Hori hori da. Ba, Goizeen <laughs> pasatutakoak eta datozenak aztertzera. Bueno, e, Albiste txar horietako bat eh emango dut orain ogi hartzunen izanaide katalsako ekoizpena atzerrira eramango dutela, saratu dutela ngileak. Bai, hori da, e mendara biasteko ostiraren ez eh, zertan langileei, ba bueno, kat eh, Katelzako faktoria, Isteko osmodula, eh, Hutchinson eh, multinacionalak eta bueno, bertako langileak jakina zeute, ba, bueno, azken urteetan ez dutela, inolako egin, liberan, ba, bueno, eh, izpena, eh, zutela inolako inbertitoreekin antegian eta aliberan, ba bueno, bertakoko izpena beste herrialde batzutera ireman eutela, eh, Europa, Europak dela ko beste herrialde batzutera. Oral langileak salatu dute, ba bueno, enpresak berez de bueno, emaitzorak ematen dituela, baina aliberan ba bueno, deskapitalizatuko egitela, oda, ez zutera berrez inbertitoreekin azken urteetan, ba enpresa horrek Bere, bere jarduera ba, emantendu bueno, edo aurrera egiteko. Orduan, eh, jadagoeneko kalean eh, afitxak eta ikusten edo, langila mugintzen hasi dira bere egoeran berri emateko eta bere egoera salatzeko, horrean eh, kateltsan eh, badugaia izan de, ba, bueno, kontratuzioa duten, diturroi bat langile, eh, lanik gabe gelitzeko riskoan daudelako. Bueno, eta Euskarren kale erabilera datuak eman dituzte? Bai, ja laba, eh sociolingüistikoak gustera kemat zituen datu hiek, eh e, oiartzun gogarako pidekin eta bueno, e, bertan eh nabarmenena, nabarmena, ba bueno, kalean egiten diren ekarrizetaren erriak baina giliago euskaraz zitela, eh. Hori auzoz auzo e, aldatu egiten da, baina bueno, eh ekarrizeta bueno, eh gehientsuenak izan daiteke, ba bueno, euskaraz izaten direla. Eh eh inkesta hauegiteko ba bueno aldatu egin dute eh kideek eta bueno eh beste urtetakoekin egin dira gustiz alderatu baina horreke bueno, e, eh horrek balege dio baleartu mudatzeko kidei ba bueno eta horrengo bueno, urtetako e, inkisten ematen duten emaitzen arabera ba bueno e, emateko Mm -hmm. bueno eta leson enpreso gaixoen aldeko mozioa onartu dute. Baala da eskualdeko uza guztietan e, gizan etako mozioa lantzen ari bera, eta bueno, lezon ere onartu gin dute Gaixorik itdoen presoen aldeko mozioa onartu zuten dezoin zuzen ere hauzke e, presota gaixorik sinur egun oin arteean ititorgo ta rentaria jarra eta horiek e, e, e, e, e, berela berela askke geldieko lagiakala diolako belaken bere askke galtzeko galde egiten du mozio horrek ere mm -hmm. onartu zuten eta bueno, e, bilduren aldeko botoekin eta suen eta EJaren kontra gogoekin. Bueno, eta gauza gehiago badaitu zugolezon komendatzeko, kontsumoren gaia aztertuko dute akenda hogeita en barruan. Bai, urtero ajenda 21en barruan, ba bueno, gai bat aukeratzen dute eta bueno, aurten dezuko ikasleak, eh, gaia e, landuko dute. Horretarako gaurregun, ba bueno, datuak biltzenaldi dira, e, kontsumo zerten, eh, e, kontsumitu eta bueno, e, kontsumo sustengarriaren inguruko mezuak e, landu nahi dutezte, eta hoien inguruko datuak biltzen nahi da eratzeko ikastetxetako, kidia aurten berritasume zela, esan behar da ba, bueno, eh, pasia lezolizioak erekin berria dulezon eta erekin berri horretan eh, diatuzten aurrek ere parteatuko gute lezoko eh, eskola jendaba, horieta baten barruan <imitik> <imitik> Bueno, eta errenterian, sei gazte hauzipetuen elegiteak hilaren hogeita lauan aztertuko dituzte? Baila da, eh, engaia luzea da, oso atzertik da gator, gobatuko zerte, bortzoldeko ba, bueno, eh, aparrakagazte, bortzileko, ba, bueno, eh, atxilotu eta epaitu zituztela, eh, jonden, jonden urtuko ustean epeitu zituzten, eta bueno eh, horren rabera, bortzileko ba, bueno, eh, nireak jarezizk ezabes ezkieta, eh, sei hoiek Arrinterikoa dira eta bueno, eh, kondena hoien kontrako jarri zuen Gazteluen eh, abokatuak. Hain zuzen ere, ilegit horiek ilaren 2024ean aurkeztuko dituzte Espainiako Justiziari gorenean, eh. Orduan ikusue hartu da, ilegit hoiek zer ematen duten eta sei erabaki hartu duten epaiek. Mm -hmm. Bueno, eta bestalde esan behar dugu, emakumeen aipat kirol taldek babes lekoa lortu dutela, ezta? Bai, eta horren atzean eh, Arrinteriko Udalerrak berdintasun kontselloa dago, eh. E, emakumeen presentzia kirolean armamenteko bain bat neurri jarri duztarrentari horretan eta horien artean ba bueno taldekinen e, duen ba, noriteko noizteko bermea badago taldekide kopuru eh zehaz bat dutenek eh badute diru laguntzak eskatzeko aukera eta dilu laguntzak eman dituzte dagoeneko eh aurten e, bestak beste e, ibaika arraun elkarteari mandiote berriz ere bigarrenez e, diru laguntzariei ba izan ere ba, bueno, emakume kirola sustatzen derako eta talaren barruan emakume asko daudelako Uhum. Bueno, eta pasaian Pilarkubero pasaitarrak bere 4. elberria aurkeztu du entre lo dulce y lo amargo. Bai, este europeo. Bai, da, el eh, liburen bizita eh, Pilarkubera, baina bueno, bere zarranta hartaria za da. Bere da eta bueno, berak esaten du, ba bueno, elberri erromatikoak egiten dituela eta aldi beren eh la berrie aromantikoa kemen artean, ba bueno daola oso ondo ikusiak berak, horrela esaten du, baina bueno beste leberri bat egin du aromantikoa gore aur, bai eta bueno eh, txokolatean du oinarria eh ba gozoa eta eta gaztien arteko muga hori eh izaten durako askotan eh, txokolateak Bueno, eta gehiago baitare, ere albiste txarra batekin baita ere bat lan istripuan hilda astigarran. Bai, konnen e, estan dilegintzen 40 e, urte antxor bat lan istripuan e, astigarran, ba bueno, e, aritzena, ba, are silo batela erori eta bueno, e, areak ba, hartu zu, zuenean, e, Orduan e, bai pasajeko udalak eta bai bueno, bestelako eragilek ere, ba bueno, e, lan istripori zelatu gintute, e, Beharrezkoen Biarrezkoen aurriak ez dira hartzen zelatu dute eta horren bueno, ardun, ba patronala eta dessariak e, uste. Ostiralean ekar, ekarretara zainzuten pasainan txon, ba, bueno, e, dan iztirpor izalatzeko, eta, bueno, perten neunkan txotar bidut ziren, eta, bueno, e, giroa, giroa, unki garri izan zen, izan den, ba, bueno, ilako eren senditartekoak horregontziren, eta, bueno, e, gertzatu garen testibu izileak izan, izan ziren, eh? Furuan, unki garri izan gaineko e, ekarretara eta, bueno, e, beste ilako bat oieta mehetsi garne izan aurten urten, Euskailarrian, lanean hilden e, langila, oieta mehetsi Uhum. Bueno, Eta horrein, datozenak, oi hartzunen feria, azteazken, etik aurrera? Ba, gara da, etik hasiko da, gara feria oi hartzunen, eta, bueno, beti bezala, ba, bueno, jatekoaz eta edatekoaz gain, ba, bueno, musika eta, bueno, besta ematekin benitzen dut eta oi animatu, animatu gestela, eta, bueno, laguna artean ondo pasatzera. Uhum. Bueno, Hispanidadaren e, eguna Ostrialean, e, guretzako lan eguna, baina lan eguna baitare, ere, ba, erritarentzako. Izan ere, Ostrialean bidegorrien auzolana egingo dute, lehenengo auzolana gainera. Ba, hala da, e, a, e, auzolana, eh? Zeinportataren gure artean auzolana, eh? historiko zein baita eman dituen, eta bueno, gure herrien, gura auzolan korzioerako zein garrantzitsua izana auzolana. E, Ostrialean berriz beste auzolan saierak baten goto jaartzenen bidegorriak garbitzeko. Eta bueno, kertada daitu eta aurre herritar guztiak izan ere, lehengo aldia izanik ere eta bueno, data seineratua izanik ere. Mm -hmm. Ba bueno, eh herritarrak hor parte hartu dituz dituzte, dituzte auzolanean herria, herriaren parte bat etxukuntzeko. Hori da eta horreletan aurre kontuak lantzeko parte hartze prozesua abiatuko dute eta aste azkenean izango da lehengo bilera. Ba, egiburuko taldeko kiderak 2013reko aurre kontuak grantzenari dira, baina eh aurre kontu hauek osatu nahi duten, ba bueno, osatu nahi dutute herritarren ekarpenekin. Orduan astazkena lehengo zite izango dute. Erritzarek, haurekotuen ba, bueno, zer nizburroa ezagutzeko eta horren kontuak osatzeko. Uh -huh. bueno, eta gaztetxeak ekimenak egingo ditu hilabete guztian zehar bere amabikaren urte hurrera medio. Ba, Ila beten amabik urtea beteko ditu herrentariako eh, gaztetxeak eta bueno, eh, horregatik hain ba, bat ekimen antoratu dituzte hilabete guztian zehar. Ez eh? aterako, eh, aste guztian zeharak ba, bueno, bestea beste bertsoa fari da dute antoratuta eta, bueno, eh, ikitalik guztien berrik jakinaratziko ditu egu, bai, oarzo bia sokoitzaren bitartez, eta, bueno, bai, hitak e, e, oiaztu dinarratian duen txokonen bitartez. Hori da, pasa jan, ilunberen hogeita bosgarren urte urneko, ekitaldiak bukatu dira. Bai, ez bukatu ziren, ba, erria fari batekin, erru eh, batean nain zuzen ere. Horren aurretik guztialdean, ba, bueno, arraunaren gainiko, bai ingurua egintzuten. Piskate, eh, arraunak eh, bizit duen, ba, bueno, krisi ekonomikoa ere, izpide izatzuten, bertan, eh, arraun eh, taleteko horrezkariek, Bueno, eh, semezeral, batean itzi egin zen Ilunbe, eh, Arrantzaldean, 25. urte horreneko, Bakitalien zarrena, ba Fari artekoiarekin jende asko bildu zen, eh, Arrantzaldekoak, taldeko partea izandekoak eta hartetarrak eta oso giro nagontzenen lanu batean zit mm -hmm. Bueno, eta bestel le umorezkoan zerki topaketa Kasteburuan hasiko dira. Kasteburuan ba, hasiko dira, eh, eh? San Pedrone tantxoan izango dira emanaldiak eta bueno, horren barne izateko oso bidosalako gitara, jo besterik ez dago, eh, e, mm -hmm. utero bezala, eh, jardunaldi dira, e, etorriko direnak izan ospea lortu du eh, jardunan honek bai gure eskualdean, bai gure eskualetik kanpo eta, bueno, esan duan bezala beti bezala gentuak izango dira eh, sarrera lortzeko borrokar inbarko da, baina tira eh, morrezko abantzezien jardunan aldiak prez daude pasaia uh -huh. Bueno, eta amaitzeko lezon, polimika, karruselak medio? Baila da, e, Euskalgarria plazan, e, bueno, karrusel o ferio ditako bat jarri dute, eh? E, uh -huh. eta, oi elastiko ditakoa dituen meta e, orduan eh ain justu hor hontoan eh lezu dago eta bueno eh aurrak bertatik ateratzen dizenean eskotan e, bueno e, ohiko joko gait eh eita gomarrean ba horrea jo nai dute orden horrek haserriak bisto du bain madu gurasonen artean e, batetik ezteralako zenturik ikusten e, jairik ez ezago mitartean horrlakoak hartzea eta gero estalde ba bueno e, atrakzio horren მასen horrian ba bueno e, ora so nuestro ba, bellegizkoa delako orduan eh diote logikarik gusten ba atraccio hor hor egoteari eta bueno udalararekin harremanetan jarritar dira ba bueno azapena eskatzeko eta bueno ikusi berko da atracciorekin zer ertzen den aurrekantan Uhum. Bueno, eta amaitzeko irakurketa klubaren arrakasta nabarmendu dute. Ba, ja, e, aurten bigarrenez irakurketa klubaginduta lezoko Andrean e, udala publikoagian eta bueno, eh 20 pesatu bizkibuten datuen da dena, 25 pertsona ke ban dute izena, eh irakurketa klub gorrotarako, lezto bezalerako horri txiki badi izena, ba bueno, engoraitzeko da bost lagun bildu izena, ba literaturaz eh mintazera, eta bueno, berteko arduradunak positaude amaitarrekin. Bueno, eta arpidietzeko aukera badago. Baila, telefono bidez, arpidotu aiteke, horako telefono zumekira dituta. Batzi 0-2, sortzi 0 0-Bat. Ba, urko etxe beste, oarzo bidasoko itzako zuzendaria milas ger, gure txoko honetan egoteratik, eta urrengo arte Urrengo narte.